Luca 1 Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorizare amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni l au încredințat cei ce le-au văzut cu ochilor de la început și au ajuns slujitorii cuvântului, am găsit și eu cu cale prea alesule teofile după ce am făcut cercetări cu damănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obărșia lor, Să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicii a învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. În zilele lui Rod împăratul iudeii, era un praod numit Zaharia din cetatea lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Araun și se chema Elisaveta. Amândoi erau nepriarniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate purungile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii pentru că Elisaveta era starpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Pe când slujează Hăria înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul preoției a ieșit la sorță, intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se rugă afară. Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-tea Elisabeta s-a un fiu, care o pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea Lui, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va avea nici vin, nici băuturi amențitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântăcele mamii sale. El va întoarce pe mulți din fiii Israel la Domnul Dumnezeu lor, va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cine neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprianiți ca să gătească Domnului un orot bine pregătit pentru el. Zaharia zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea mea este înaintată în vârstă.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 Și s-a ținut ascunsă de tot cinci luni, căci zicea ea, Iată ce m a făcut Domnul și a aruncat ochii pe mine ca să-mi ia o cără dintre oameni. În luna șasea, îngerul Gavril a fost trimeaz de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. La o fecioare logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, numele fecioare era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, Plecăciuneție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiul căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi în mare și va fi chemat fiul celui preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al lui său David. Va împărăți peste casa lui Israel în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria zis îngerului,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 a intrat în casa lui Zaria și a urat de bine Elisavetei. Cum a auzit Elisaveta, urarea Mariei a saltat pruncul în pântece și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea striga cu glas tare, Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelor tale. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu?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 pe care le aveau cei mândri inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânde i de bunătăți și pe cei bograții i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului tău Israel căci și-a adus aminte de îndurarea sa cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Maria a rămas împreună cu Elisaveta cam trei luni, apoi s-a întoarsă acasă. Elisavetei s-a împlinit vemea să nască și a născut un fiu. Vecinii și erudele ei au auzit că domnul a arătat mare înturare față de ea și se bucurau împreună cu ea.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 Zahăria cerut o tăbliță de scris și a scris zicând, numele lui este Ioan, și toți s-au minunat. În clipa aceea i s-a deschis gura și i s-a dezlegat limba și el vorbea, bine cuvânta pe Dumnezeu. Pe toți văcinii apuca frica și în tot ținutul acela muntos al iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri.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 care stă în iertarea păcatelor lui, datorită mari îndurerea a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care îl din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în ombra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întăra în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel.